Піду, горілочки вип'ю і прожогом до шинквасу, де Ванда Лікер п'є зі скляного наперстка, теж неабиякий виклик зранку порядному товариству. Мартопляс! Тільки й встигла кинути йому вслід Муся. І опам'яталася. Діть колись з ним, вона ж тут для іншої справи, а не хліб маслом мастити цьому голосу. Знову очима пробіглася, чи не помітить щось цікавого? Помітила, княжна Анастасія теж білу булку маслом мастить. І нічого дивного в тому немає, крім одного, відсутність персня. Отже перстень, що муся з кишені убієнного витягла, той самий чудово, а що ще? А ще бачить Муся, як входить до салону, зграє черниць та приживалок, які вчора усі в чорному, лише пані їхня Лизавета Павлівна, свій траур змінила на синю лискучу сукню та ще й з бурякового кольору хустину всю в квітах на плечі накинула. Світиться вся, замовляє наливочку, Чарочки всім розставляє. Може, добре виспалась? Настрій змінився. Шансає, як і вчора, на роялі награє. Вальс Штрауса. Зінаїда, сьогодні вона в білих брюках, По хітоску розкурює, Перемовляється з модним письменником. Князь, граф, промисловець, пані і панянки, поважні родини в цілому складі. Хоча ні, не в цілому. За столиком штоків відсутній голова сімейства. Усі муся роздивляється уважно, роблячи вигляд, що лише за чоловіком спостерігає, як і годиться. Шкода, що розмов не може розчути. Якби могла, то почула б, як мадам Шток «Гнівно сино, каже, татусь твій зовсім совість втратив, звечора завіявся на гідник. Жорж, що попугу ситно годує, ліниво крізь зуби процідив. «Може, уплав пішов? Що? У яку ще плав?» «Та запиляли ви його зовсім, маман, відказує Жорж. От він і втік». Так він же сам нас на цей пароплав затягнув, обурюється мадам і шепоче. То він собі тут з любаскою зустрічається? Точно тому й затягнув. Ну, соломошо. Соломоша, одечервінець, на всю залу повторює знайоме ім'я папуга. Столи йому пелько а то при душу сердиться мадам Шток на зал озираючись. І помітивши, як біля шинквасу вчорашній танцюрист подає руку оцій шльондрі, що в халаті до столу вийшла, співчутливо Мусі киває, як товариші, по нещастю. А Олексій, звісно, веде черівну ванду через зал, сміються. Мусі... Нічого не лишається, як нещасно з себе вдавати. Аж шансоньє не втримав. Підійшов, схилився над світлою голівкою і картаво каже, «Черівниці, не будьте такі печальні!» Муся подякувала, руку простягнула для поцілунку, а сама знову думає, «Фу, яке ж нудне це світське товариство! Добре, що вона...» Від балів на відріз відмовилася, куди татусь намагався її возити. Вона б там від нудьги сконала. Краще з поліцейським сперечатися та кримінальні романи читати, ніж таку ганьбу переживати в усіх на очах. Замислилась про перстень, про ніж серверувальний, про... А це що таке? Цього ще бракувало, аж каву на себе вихлюпнула. Прямує до неї ніхто інший, як і Політ власною персоною.